чого наша красавиця починає озиратися, бачити і понімати, в якому вона жуткому для себе місці знаходиться. Отчого всього вона починає страшно кричати і вибиратися звідти вон, і бігти вулицею додому, в чому мать родила. І що її в той момент спасло, так це тільки те, що була глибока ніч, і ніхто не бачив в біжащу голу Йо, бо вона б могла нікуди в такому виді і не добігти». А ще й те, що коли і побачив, то однаково не повірив ні собі, ні своїм очам. Дома, прийдя в себе окончательно, наша красавиця начинає чітко припоминати усі ті обстоятельства, які пробуділи її до життя, і її починав охоплювати страшний ужас у всьому присходящому з неї у морги. що вона давай негайно бігти назад і шукати там між трупами труп свого прохвесора який оживив мене лічно, на що ні одна медицина ще не способна. І тоді вона давай произведіть над ним усе те, чого він не встиг у своє время произвести над нею. І от за цією попиткою вторичного оживлення вона і була застігнута з морга, привліченими своєю бдітельністю до неясного шуму, произвошедшого з того місця, з якого ніхто не шумів і шуміть не должен». І вона давай визивати міліцію і давай проводити її арест, чим сильно перервалі усі нею роблені намагання по отношенню до професора. А вона плаче, намагається, ридає пояснити їм усім щось, міліція ж, у свою чергу, давай голосно сміятися, просто в її прекрасне лице і давай не вірять жодному її словові. Це от того, чого, окрім міліції ніхто бачити не хоче. Тому вона не хоче. Ніколи вірити ні в які подобні глупі розказні тіпа цих. Або недавно вона вже була визвана по визову констатувати смерть одної старої тющі. Приходять на квартиру, а там всі родні були вже давно от горя п'яні. Ну, самої покійниці ніякими усілявими Обнаружити не вдалося. Потім здивувалася і рідня, бо теж ніякої покійниці не змогла обнаружити там, де її положили, і де вона положена була будь. Міліція сильно розсердилась на це і усе, і пішла геть, а проходячи темним двором, вдруг обнаружила в ньому якісь неясні стогони. Привлічона туди побачила в тому місці як якийсь дядя, і спускаючи стогони, притуливши до стіни мертву тещу, Обладає нею як нормальною живою женщиною, предварительно викривши її зубитою горем сім'ї. Він теж був пойманий на місці преступлення і винуждений був признатися привіді родственнику. Після того, як був розігнаний морг за розврат, я тепер винужден скитатися, діла разні неприятності сім'ям умерших. Причому держався самоувірено, сміє поучати органи. Ліквідірувавши морг, ви породіли ще більше зло. Розогнав на вулицю усіх любителів мертвих тіл, які тепер винужені рискать іскає собі неконтрольовані женські трупи, якщо нам і цього не дадуть, то усі ми будемо просто винужені робити собі трупи із живих жінок, аби лише в єтой житті не іспитувати одіночества. Єв'єтоць страшний міг, професор взяв і подав признаки житті і встав по дуже ніжні ласки цієї істоскованої по житті красавиці зробили над ним своє діло. Тут треба її розуміти, тому що вона була дивіжима тільки чувством благодарності і к ньому, як об'єкту свого оживлення. Вийшло так, що це усе в совокупності її нежності і об'яття вирвали його назавжди із об'ятій смерті, а також із обіймів. Не страшного холода, царівшого на цементному полу, і він став навстрічу житні. Коли міліція таке побачила, то довго не могла опомнитися, доки не почала складати протоколи. У процесі його складання виявилися слідуючі вещі, що професор хвактически є научним сотрудником морга, а красавиця наоборот принадлежить, як не жива, тому самому предприєттю. Общественность, дізнавшись це, уся була вражена. Кого вона просмотрела в своїх рядах, яким виявився цей колега і, наконець, тільки у морзі виявив своє істинне лице, покриває там женські трупи, покривши увесь інший персонал незмиваємим позором.